Електричка рушила, везучи Богдану Стефанівну без звичного супроводу. Вона зібрала трохи грошей, вийшла на проміжній станції і пересіла в електричку, яка йшла в інший бік. Жінка знала, що її порятунок в руках однієї людини. Усе залежало від того, чи зможе вона її знайти. Від останньої зустрічі минуло майже 42 роки. Богдана Стефанівна добре пам'ятала адресу, де колись мешкала, але зараз селище під Підмосков'ї годі було впізнати. Сучасні будинки на кілька поверхів, за високими парканами або металевими огорожами, ніби змагались поміж собою у вишуканості та дизайні. Чим ближче жінка підходила до будинку, тим більше хвилювалася. Вона навіть уявити боялася, що з нею буде далі, якщо людина, на яку вона покладає надію, або не живе на старому місці, або відмовиться допомогти. Будинок дуже змінився. З двоповерхового він перетворився на триповерховий, в вшир, осучаснився дахом з червоної металочерепиці, та зовнішнім оздобленням. Богдана Стефанівна здоровою рукою натиснула на кнопку дзвінка. Загавкав собака, і за хвилину відчинилася хвіртка. Знову жебраки, невдоволено сказав незнайомий кремезний молодик. «Чи вам тут медом намазано? Що тобі винести?» «Тут мешкає Сергій Андрійович», спитала жінка. «Ну і що з того?» «Мені потрібно його бачити». «Що? А папу римського тобі не треба?» Скривив невдоволене обличчя. «Я маю до нього розмову. Мій господар не розмовляє з жебраками. Я прошу вас доповісти про мене». Чітко промовила жінка. «Якщо ви не сповістите про мене, матимете неприємності. І як я маю про тебе доповісти?» «Скажіть, що хоче бачити дружина». Очі в чоловіка полізли на лоба, він стянув плечима, але пішов доповідати. Замить він уже просив вибачення у жінки у брудному старому одязі, яка була схожа на безхатька. Якби вони зустрілися десь випадково на вулиці, то не пізнали б одне одного. Коли жінка назвалася його дружиною, Сергій Андрійович одразу впізнав у змученій жінці свою колишню дружину Богдану. Час жорстокий. Він наклав відбиток на їхнє обличчя, поравши зморшками, змінив поставу, але не міг змінити очі та голос. Вони дивилися одне одному в очі, і за мить у пам'яті пронеслися спогади. Він показний, гарний в костюмі та прикриватці волею випадку потрапив у Прикарпаття. Вона синьока донька гір, чиста як джерельна вода Карпат, не могла пройти повз увагу красення Сергія. Кохання з першого погляду спалахнуло в молодих серцях, швидко зіграли весілля, і наречений завідувач промислового відділу райкому партії привіз молоду дружину, у великий будинок поблизу Москви. За кілька днів у Богдана закралася підозра щодо роботи чоловіка. Але кохання сліпе. Воно хоче бачити лише красу, відчувати на тілі лагідні руки і пристресні цілунки. Серед розкоші й кохання народилася донька Анастасія. Подружжя було щасливе до однієї рокової ночі. Богдана заколесала немовля і вкотре виглянула у вікно. Вдень вона бачила, як охоронець чоловіка кілька разів бігав у старий покинутий сарай, який повинні були незабаром знести. Надвечір до чоловіка завітала кампанія чоловіків бандитської зовнішності. Вони зачинилися в гостьовій кімнаті, де перебували досі бо Дана не мала звички пхати носа в чоловічі справи, тим більше підслуховувати, але того разу вона, попри свої життєві принципи, підійшла тихенько до дверей, звідки доносилися чоловічі голоси тереготання. Кількох хвилин їй вистачило, щоб зрозуміти, її Сергій не має ніякого відношення до рейкому партії. Він звичайний, Азартний гравець у карти. Напевно, картяр був з нього непоганий. Про це свідчили і великий будинок, і розкіш у ньому, і чорна Волга-24. Відкриття шокувало Богдану. О півночі вона вийшла з будинку і пішла до сараю. У неї були всі ключі, тож Богдана відімкнула замок, зайшла всередину приміщення і присвітила ліхтарком. У кутку на старому простирадлі лежала, розкинувши рученята, мертва дитинка років двох, не більше. Біля неї труп чоловіка з ножем у грудях, а над ним гойдалося повішене на мотузці тіло молодої жінки. Богдана скрикнула від жаху, впала, впустила ліхтарик. Він згас, потім помацала його руками вискочила з сараю, замкнула і повернулася до будинку. Її коханий чоловік був не лише картярем, а й убивцею. Його руки, які пестили щоночі її тіло, политі у крові. Тієї ночі Богдана склала в сумку дитячий одяг, взяла немовля на руки, залишила ключі і непомітно вислизнула в темряву. На батьківщину повернутись вона не могла, бо чоловік легко її там знайшов би. Вона тікала від нього безвість, людину, яку нещодавно кохала всім серцем, стала боятися. Богдана поїхала на Луганщину, до далекого родича, двоюрідного дядька. Жінка розповала йому все. Чоловік запропонував їй стати його дружиною і змінити прізвище. У неї не було вибору. Богдана вийшла заміж за нелюба і назавжди забула, що таке кохання. Вперше за довгий час Богдана прийняла душ, закуталася в чистий м'якенький халат і вдосталь поїла. За обідом Сирій сам розповів про трупи в сараї. Він справді був картірем, і одного разу йому велику суму програв чоловік який не мав наміру повертати борг. За законами картярства, то була начована зухвалість, і друзі Сергія привезли чоловіка з жінкою та дитиною, щоб його залякати. Ніхто не збирався їх убивати, але дитина була хвора на тяжку форму цукрового діабету без інсуліну, вона померла. Згоря чоловік встромив собі в груди ножа, якого там знайшов, а жінка повісилася. Сергій здогадався, що Богдана була в сараї і все бачила. Він шукав її всюди, але її сліди десь загубилися. Своєю чергою Богдана розповіла про своє життя, заміжжя, зникнення ніни, рабство у циган. Всі крапки наді були розставлені і Богдана заснула спокійним і міцним сном. Наступного дня Сергій відвіз її до лікарні. Богдані прооперували руку, і надвечір вони повернулися додому. Богдана була так налякана життям у циган, що боялася залишатися навіть у лікарні. Сергій дбав про неї, як про дитину, не відходив ні на крок, всіляко намагався Догодити чи порадувати. Я дізнався, у кого з циганти жила, сказаю. Завтра вони повернуть твої документи і телефон. Наступного дня Сергій віддав їй усі документи. Вони були загорнуті в той самий папірець і телефановий мішечок. Телефон вони комусь уже продали, сказав Сергій. Я купив тобі новий. Я не зможу подзвонити Насті, зітхнула жінка. Але тепер. Можна повернутися додому. Я поїду з тобою, – повідомив Сергій. Хочу побачити доньку і попросити в неї вибачення. У мене є фотографія обох доняк, – згадала Богдана. І дістала з-під політурки паспорта світлину. Сергій підійшов з фотографії ближче до вікна і надовго завмер